Простий, якісний продукт краще, ніж складний і неякісний. Ви можете швидко перетворити букет без ідей на поганючий продукт, якщо намагатиметеся реалізувати їх усі водночас. Ви просто не зможете одразу зробити геть усе, що хочете, і зробити це добре. У вас обмежений час, ресурси, людські можливості та здатність до концентрації. Навіть щось одне зробити добре доволі складно. Хочете добре зробити 10 речей одночасно? Забудьте про це. Отже, пожертвуйте частиною своїх геніальних ідей заради більшого добра. Наступайте своїм амбіціям на горло. Краще зробити пів справи, але лобзиком, аніж усю, але сокирою. У будь-якому разі більшість ваших безцінних ідей у часовій перспективі вже не здаватимуться вам такими безцінними. Якщо ж вони насправді настільки чудові, ви завжди зможете втілити їх пізніше. Багато речей стають кращими, коли їх скорочують. Режисери вирізають гарні сцени, щоб зробити чудовий фільм. Музиканти не включають хороші треки, щоб вийшов драйвовий альбом. Письменники видаляють сторінки цікавого тексту, аби книжка була динамічною, захопливою. Остаточний варіант цієї книжки ми скоротили удвічі, порівняно з її передостанньою версією. Повірте, стало краще. Отже, починайте відрубувати зайве. Щоб отримати щось причудове, Треба безжалісно відкинути те, що є просто добрим.